«Чотири. Я в курсі, що там, на землі, вам читали лекції про можливості бойових костюмів». Зброяв виявився невисоким чоловічком, частково голомозим, без личок. Сержант Кортес зволів називати його сер, поза як чоловік мав чин лейтенанта. «Та я волів би підкреслити деякі моменти чи додати щось, що ваші земні інструктори не пояснили до кінця або не знали». Ваш головний сержант дуже люб'язно погодився бути моїм наочним помічником. «Сержанте!» Кортес вислизнув з форми і підійшов до трохи піднятої платформи, де стояв відкритий, немов двостулковий молюск людиноподібної форми – бойовий скафандр. Позадкував в нього і просунув руки в жорсткі рукави. Щось клацнуло, і з годінням штука закрилася. Він був яскраво-зелений з ім'ям Кортес, виведеним білими літерами на шоломі. «Камуфляж, сержанте!» Зелений змінився білим, потім брудно сірим «Це пристойний камуфляж для Харона більшості портальних планет», – озвався наче з глибини колодязя Кортес. «Але доступні і інші варіанти. Сірий замайорів світлими плямами і комбінацією зеленого і брунатного. В джунглі. Потім пом'якшив до ледь-ледь Пустеля. Темно-брунатний перейшов у чорний. Ніч або космос». «Дуже добре, сержанте!» І сам буду знати, бо це єдине оновлення, що було зроблено після ваших тренінгів. Управління під вашим лівим зап'ястком, і воно незручне. Проте, якщо знайдете потрібну комбінацію, то її нескладно зафіксувати. На землі ви небагато тренувалися в скафандрах. Ми не бажали давати вам навички їх використання у дружньому навколишньому середовищі. Бойовий костюм – це найбільш смертоносна особиста зброя, що була коли-небудь створена, і навіть без зброї користувач може легко себе вбити через необережність. Поверніться кругом, сержанте. Вся справа у тій точці. Він поляскав по великій квадратній пластині між плечей. Радіатор охолодження. Як ви знаєте, обладунки намагатимуться тримати вас у комфортній температурі, незважаючи на погоду зовні. Його матеріал майже ідеальний ізолятор, який тільки є, з огляду на вимоги й механічних характеристик. Отже, ці ребра робляться гарячими, особливо відносно до температури темного боку, так як виводять тепло тіла. Все, що вам потрібно, це прилягти на грудку замерзлого газу, там їх вистачає. Газ випаровуватиметься швидше, ніж встигне виводитись з-під радіатора. Він тиснутиме на навколишній лід і дробитиме його. За одну соту секунди під вашою шиєю станеться еквівалент вибуху ручної гранати. Ви так нічого й не відчуєте. За минулі два місяці різновидами цієї ситуації було вбито 11 людей, а вони просто будували купу хаток. «Я думаю, ви в курсі, як просто можливості маніпулятору можуть вбити вас або ваших товаришів. Хтось бажає потиснути сержантові руку?» Він замовк, підійшов і потис рукавицю. «Він багато практикувався. Поки ви самі тренуватиметесь, будьте неймовірно обережними. Ви можете почухати там, де свербить, і зламати спину. Пам'ятайте півлогарифмічну залежність. Одне кіло сили викликає два з половиною. Півтора кіла дають п'ять. Два кіла – чотирнадцять. Два з половиною – двадцять три. Більшість із вас легко може розвинути силу більше півста кіл. Теоретично, ви можете зламати сталевий бруси з таким підсиленням. Звісно, ви пошкодите матеріал рукавиці і помрете досить швидко, як мінімум тут, на Хароні. Це буде змагання між декомпресією і замерзанням. Ви помрете незалежно від того, хто виграє. Маніпулятори для ходіння теж небезпечні, хоча й не так сильно. Поки не опануєте, не намагайтеся бігти чи стрибати. Скоріше за все, вас занесе, а це, зазвичай, означає смерть. Гравітація на Хароні складає три чверті мною, тож це не так вже й погано. Але насправді на справді, маленьких світах, типу Місяця, ви можете розігнатися і хвилин 20 не повертатися на поверхню, просто пливучи за горизонт. Скоріше за все, виріжетеся вгору на швидкості 80 метрів за секунду. На маленьких астероїдах взагалі не штука набрати другу космічну швидкість і розпочати міжгалактичну подорож. Зазначу, що це дуже повільний варіант мандрівок. Завтра зранку я почну вас вчити, як залишитися живими всередині цих інфернальних машин. По обіді і увечері викликатиму вас по одному для припасування. Це все, сержанте!» Кортес підійшов до дверей і повернув важель, що впускав повітря у шлюз. Засвітилася гірлянда інфрачервоних ламп, аби утримати газ від замерзання. Потім тиск зрівнявся, він повернув кран, розблокував двері, увійшов і зачинив двері позаду. Помпа гуділа хвилину, викачуючи повітря. Потім сержант вийшов і загерметизував зовнішній люк. Було дуже схоже на місяць. «Першим мені потрібен рядовий Омар Альміцар. Решта розбирається по койках. Я вас викличу через матюгальник». «В алфавітному порядку, сер?» «Ага. Хвилин десять на людину. Якщо ваше прізвище починається на «я», ви навіть можете покемарити». Це була Роджерс. Вона, скоріш за все, покемарити її думала.